Köszönet nyilvánítás! E kötet elkészítéséhez is nélkülözhetetlen segítséget kaptam szeretteimtől, barátaimtól, sőt olyanoktól is, akikkel még sohasem találkoztam. Utóbbiak az első rész elolvasása után interneten ajánlották fel közreműködésüket. működésüket. Mindenek előtt azonban feleségemnek, Rákász Juditnak és lányaimnak, Orsolyának és Liliannának tartozom köszönettel. Mivel civil munkám önmagában is kitölti napjaim javarészét, e sorozatot csak szabadidőmben írhattam, s ezt az időt óhatatlanul családomtól vettem el. Nem csak hogy elfogadták ezt, de munkámban tőlük telhető módon segítettek. E támogatás nélkül el sem kezdhettem volna. Köszönet illeti a Juhász, a Gál, a Kazi és a Csengeri családtagjait, akik ezúttal is lelkes segítői voltak munkámnak. Mindőtöknek köszönöm. Köszönöm dr. Rákás Éva támogatását, aki hihetetlen propagandát fejtett ki a könyv érdekében. Köszönöm dr. Domján Zsolt lelkesítő és inspiráló szavait. Hálás vagyok barátaimnak, akik mind hozzájárultak a könyv megszületéséhez. Kerekes Magdinak, Szász Andrásnak, Horváth Erikának, Nánási Erzsébetnek, Szép Tivadarnak, Kondász Gabinak. Köszönet Lőrinci Juditnak a kézirathoz fűzött meglátásaiért. És végezetül köszönöm azoknak a biztatást, akik ismeretlenül is megkerestek, levelet írtak, felhívtak, és elmondták, hogy milyen sokat jelentett számukra a hunyadiakról szóló regénysorozat első kötete. Remélem, a másodikkal sem okozok senkinek csalódást. Végül, de nem utolsó sorban köszönöm a sorozat szerkesztőjének, Békési Józsefnek és kiváló korrektorának, Tóth a profi, tapintatos, mégis határozott közreműködését. Remélem, még sok közös munka áll előttünk. Bánmór Kecskemét, 2009. március 15-e Ha valahol penig vétök volna benne, azt ne én vétkömnek, hanem az kiktől érteköztem, tulajdonítsátok, és kérlek titöket, én néköm megbocsássatok. Ha penig azt értöm, hogy az én munkám jónak és kellemetösnek tetszik tinéktök, Ezután is ajánlom én magamat, míg az Úristen éltet ez világba. Tinó Dilantos Sebestyén krónikája